سوره الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب لا يقضى حمده الله ذات جنهل کڑے په خپل باند دا کتاب ولم يجعل له وجا او دې پرېخه په دې قران کې سو غلفي قیما کتاب دې چې د نور کتابونو دروستوالي کوي نگراندې لیون زرا باسن شدیدا چې یو یې خلقو عذاب سخت نه ملذنه چې د الله طرف نه برازي وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اخوش خبري ورکی مومنانوتا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَكثَرَ چیکارونه کوي عملونه کې ډېر صالح ان لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا چې به شکه خاص د دې لپاره حسن دې چې جنت ته ما کسي نبي عبدان با دکی یو پاره کې همیشه وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا او هی رضا قران هغه کسان چې ویل دي چلانی ولې زاند په راسوک نه ځولې اتخاذ الولد صریح ته پتبنی ما لهم به من علم نيشتي دي خلکو لرا په دي عقيده باندې څه دليل ولاله آبائهم نو دي خپل ارانو لره څه دليل قبرت كلمه تن تخرجمن افواههم هغه خبره چې راوځي د دې خلونا يقولون الا كذاب نوایتي په خلिवे باندې مګر دروغ ولعلک باخع النفسک علی آثارهم نشهد تو هلاکون که خپل زاندرا پدی پسې الی لم یؤمنو بهذا الحديث اسفار چې دی ودی مان دراوی پدی قران باندې نڅغم جنی او زغم دوی نزان هلاکه اننا جعلنا ما على الارض زینۃ لها وشکمږه ګرځولې دې هغه سوچ په دې زموږه باندې دي دنیا دا مارو نو سامانونه زینۃ الله نمایش او خاصه دنیا لنبلواهم چې امتحان کو په خلقو ايہم احسنوا عملا چې کوم یو په دې کې ښه ستامل شو وإن لا جاعلون ما عليه ها سوى او یقینا موږ بخا ما ها اوږرزو ها غاسو چې په دې میدان صفا کیسه او پاتمش ام حصيبتا ايستاده خلل الناس اصحاب الكهف والرقيم چې بشکر اصحاب الكهف چو غار والا او تختو عل خلق كانوا من اياتنا عجبا تذمغه دا القدره الناذ راجيبه دي چې خلق ته ته د مخک کړي چې دا نړۍ را واقعا الله دا د زمر راجيبه ندي اول فتيته کل چراغ لا یو دل الى الكهف یو غار وقالون وی وی په دعا کې ربانا تنا کا کرحمتن اره وزونګ راکي موږ لا د خپل طرف نام بل رحمتو وایي لنا من امرنا رشدان او زموږ د پاره تیارېو کې پدې کار خپل کې ډېر د دی اصلاحو وضربنا على آزانهم اللہ ویمو اوٹا قول غبوند دی فیل کحف فدیغار کی اودم اکڑو سینین آدادا یوسو کالا بشمار سنما او بیام راپورت اکڑی لرا جوندی لنا علما جمالومکم خلقو ایو الحزبین احسوا چکم یو دادی دوارو ڈالونا خمالو مونک دی لی ما لبیسو اغیل راچ دی وختیر کرو اما داد مدین نحنو نقصو علیکن با اهم بالحق منگ بیانو پتابان دی واقع دی صحابی که پورشتیا ان هم فتون دا او سووج نه جووااننو آمنو بررب هم دي یقین کړ پ خپل <سؤال> ربان دی کله چې ټول خلق مشرقانو او بدپستتو و پ خپل رب دمان را وړو ونا هم و او موغزیات کدي تا نور استقامته وبتنا لا اومونګه مضبوط کړل زلون د دې په دې مساله باندې اذقامو کله چودري دو د بادشاہ په دربار کې د قیانوس وقالو ایلان وکړه ربنا رب الصلوات والارض چې رب زمونګه هغه ذات ته چې رب د اسمان نو د زمکو لري لن ندعو من دونه الہن مونگا چری فریاد نکو بغیر دال لانا بلمدد گارتا لقد قلنا ایزا نشتوتو یقینا ابوهای مونگ پده و وقتی دروغا ها اولای قومو نتخذو من دونه آلیه دا چی ناستیز مونگا قوم ده عزیزا غلطی کوله دا چې دی بغیر د الله نه نور ماغودان لولایۃ نعلم بسلطان مبین دیولی راتلونکې په دې خپل دین باندې په یو دلیل ښکارا ومن ازلمو ممنه ترا علل الله کذیبا اصفلوی ظالم داچانا چ دو جوړکړي په لابه باندې درو وایسته تذلتمم خپل میاں کې لګیا دي چې امر غرو چې کله تاسو جدا شوي د دې خلقونه او الا الله او د هغه علیهونه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه نبل زه فنشتوس فاول الکهف راشه دی غار ینشرلکم ربکم من رحمته ابوری تاسو لا رب تاسو دازې بدکې د خپل رحمتنا ویهیئلکم من امرکم مرفقا او تیارې بو کی تاسو ته پاره د خپل طرفنا بنرمیو د مهربانه وَتَرَ الشَّمْسَ آئِ ذَتْ وَلَعَدْ تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ اللّا وی دا سین اقشا جوڑا شوا وینی تا دینور لرا کلا چراخی جی نو ڈڈا کئی او بچ زی دا دی دا غارنا ذات الیمینی دا دی خی دا غربت تقریضوهم او کلا چو ڈو نبریک دی دی رضات الشمالي ددي گس طرف تا وهم في فجوتم منها ادي پيو کولاو داګه کی دی د ديغارنا ذلك من ايات الله تذل ذاوي قدرتنا باز دي ميه يهد الله فهو المهتد او څوک چله ته هدایت کی رغا حق پرس چی لکا اصحابی کافشو و من یضلل رغا سوک چلیگم را کی لکا دقیانو سو فلن تجد لو مرشد تب می داود پارا داسیو مرگریچ اسلیو کی و تحسبهم ایقاباً او غمان کې په پاسا وکه په باندې چې دا وښدي بيدار دي وهم رقودن اوغي ود دي ونقلبهم ذات اليميني و ذات الشمالي امون اړو راو دي لرا کله په خې تر باندې کله په غس تر باندې چې خراب نشي وکلبهم باسطن ذراي بالوسيد او اسپه دي اور اون کې دې خپل سانګل له راپ درشل لویت تلا تعالیم کې چرته دي تنندارکه او تماشې کې لول تمنم فرارن رب غرزد دي نا پتیختا ولا مولے تمنم ربا او تبدخش دي دوا جنا نصرت رخ پو پوری په hebat کې اوذ لکه اس الله څنګه چې او د کړو نه دغهېې بیا پااسول ل تتصاو بیام چې تپوسون کې خپل میځ کې او خلکوتنقیې د معلومهشي او لیاې خو پهغ به نه پوه قال ا نوم او یو تن پهدي کې کمله قانون لبسنا يوما او بعض یوم نو نورو چې وخت تیرکو یو ورځ یا بعض ورځ قالو ربكم عالم بما لبستم نو وینورو چې راز تاسو خپويږي هغه زمانہ چې تاسو دلته تیر کړل موږ په تاسو نشته او بعض واحده کوم وی ورېکو وليګه یوتن تاسو پدې رو پوسره هذه جدا الى المدينه دي خارتا ولي انظر ايها الذكوان پس ودي ګوري او خفي کی چې کمی او پدي کې پاک فراق والده ولياتكم برزق منه پس را و دي تاسو تا ستوام ددننا ولیتا لطف او نرمیلی کئی پا خبرو کئی چا سر دی چیر نکی وره او لا اشعرن نبی کم احدا او نبی خبری پا تاسو بانده ہی ای چالر این نوم این یظهرو دا حلق چده خبر شو په تاسو بانده یرجمو کم اولی تاسو لرپا گٹو بانده او یعیدو کم ملتهم او یا واپس کیواڑی تاسول رخل الدین تا ولن تفلحو اذا عبد او کوولی دے نو چره با کامیاب نشي پداو وخت هميشه اخر باونی بیا نا او کا ذالک اثر نہ علیم اللہ دې خزان پټاو پرهما په خلک خبر او لیا غزان نہ کار الله اذا سمي خبر کړو پدی باندې خلق ليعلموا چپوې شي په یو مسله باندې چې قیامت حق ده دی, دی کې اختلاف کو چپو شي خلق ان وعد الله حق چ وعد الله رښتیا ده وان الساعه او قیامت راتلون کې شک پکې نشته اِزی ی تنازعو نبینهم امرهم خلاچ بیا جگړی کولی دي خپل مینکه په دې کار خپل کې چې دې اصحابو که په سرسه چلو کوس وقالو علیم بنیانا نو اوې بازو چي جوړکه په دې باندې احمارت چې خلکو تپاتلېږي راضی ولا ربهم عالم بهم رب الذي خلق وخقو ازاد دي په حال باندې قال الذين غلبو على امرهم او هغه خلق چې غي رالي بزرورورو په خپل کار کې حکومت یېو ان اتخذنا للمسجد ا چې موږ هغه مخا جوړو په دې باندې عبادت خانه چې خلکو ثواب کوي ګمراهو کنه سيقولون غير ذاتي تہ یہودو 73 رابعهم قلبهم اصحاب كاب دریتلو او سلورم سپید دیو ويقولون خمسه سادسهم قلبهم او سوقواي جنا 15 تنو او شپغم سپید دیو رجمهم بالغیب وشتل کی بے علمہ کہو سړی نه و ولی یې نه بولېږي وشتل کې به علما ويقولون سبواعی سبعه چون نو اوسامنهم قلبهم اتم سپید ديو پر ربي اعلم بعدتهم کتان سوپ ته پوسو کی وای وتا چې د عرب خپوي کې دی پښمار باندې ما علمهم الا قليل نه پوي کې باندې مگر لګ ولا تعلم فيهم الا مران ظاهرا تقيل مکو ده خلق سره او جگړ مکو مگر داسې خبرې چې ظاهر وي سرسري وي چې قران څنګه ویلي وس ولا تستغطي فيهم او ته تحقيق مغوړه تاسو مکو په حق د صحابه کا بوکي منهم احدى ده دی یهود و دیاتن دی تصحیل